Років 15 тому я був закоханий у дівчину, яка бавилась мною, мов, кицька клубочком. То притягне, то відпустить. Я страждав, я був нещасним, я мучився, я не спав. Я писав вірші, від яких у мене на очах проступали сльози. Це було довгоноге створіння з пишним попелястим волоссям. Недавно я зустрів її. Вона пройшла повз мене, не помітивши. Вела за руку двох дітей. Я пішов услід. Навіщо й сам не знаю. Я йшов за нею і дивився на її розпухлу сідницю, яка за кожним кроком підстрибувала, наче драглі на тарільці. Вся вона розповзлась, і видно було, як Бюсгальтер втискається у її тіло, окреслюючи широкі складки сала. На голові вітерець розвивав несміливі пір'їнки колишньої пишноти. Я зрозумів, що це саме та нагода, коли я можу розплатитись за все. Я знаю, що вчинив жорстоко, і мені навіть соромно. Ну і що ж це було? Я наздогнав її, плеснув рукою по сідниці і сказав. «Привіт, Зазулька! Як маєш?» І пішов далі. «Це все». «Це все? А хіба треба більше?» Досить, що вона теж мене впізнала. Здається, я забув сказати, що я тоді йшов під руку з одною чарівною особою. Мар'яна розсміялася. То ви справжній садист. А, до речі, ті сльозливі вірші, коли я їх тепер переглянув, видалися мені такими смішними, що я їх спалив. Отже, я у вас не помилилася. Ви цинік». Тому я і вибрала вас. Ви цинік, але тільки тому, що цинізм – ваш панцир. Ви вдягаєте його тоді, коли боїтеся, боїтеся, що вас боляче поранять. А в душі ви не такий. Вам слід було народитися жінкою. Тільки не це. Я б тоді працював на самі аборти. Вона, здавалось, на мої кпини не звертала ані найменшої уваги. Якби ви були жінкою, ви змогли б подолати самотність. Ви б не перебували в постійних ловах примарної істоти, яка, можливо, взагалі не існує. Все, що вам зараз лишилося, це красиво піти. Піти? Чому піти? Щоб лишитись легендою. Піти і розвіятись у просторі. «Невже вам конче пережити повне зібрання ваших творів?» Словаці лунали в затінених алеях парку, де вже не було перехожих, і тільки подекуди на лавках виднілися невиразні постаті. Мені ставало зимно, і я стугою думав про ту, що чекала мого дзвінка. Цієї хвилини я справді її любив. Мені праглося пригорнутись до неї і лопотіти якісь звичні дурниці, які б не напружували мозок». «Ви не слухаєте мене?» «Ні, чому ж? Слухаю. Ти підсовуєш мені думку про самогубство?» «Про красиве самогубство. Про щось таке, щоб вам позаздрив кожен. Це було б щось величне і захоплююче. Варто романів, фільмів, пісень. Ти серйозно? Невже ви не відчуваєте, як це потрібно нам? Що саме, моя смерть?» «І кому це нам?» «Нам? Це моєму поколінню?» Я втягнув повітря крізь ціплені зуби і подумав, «Чому ти такий йолоб? Навіщо ти слухаєш оці бздури тоді, як міг би зараз валятися в теплому ліжку і дивитися гарний американський фільм із Робертом Де Ніро?» «Добре», – сказав я, – «ця думка цікава. А зараз я посаджу тебе на трамвай і поїду додому». Справді, вам сподобалась моя думка, пригорнулась вона до мене з якимсь дитячим ентузіазмом. Так, але такі рішення не приймаються раз-два. Я мушу все зважити. Куди ви мене ведете? Я ж сказав, на трамвай. А ви ж не знаєте, де я живу. Ну, яке це має значення? Вона засміялась. І справді, тоді я сяду у ваш трамвай. Я сприйняв це за жарт, але коли вона сіла зі мною удвійкою, я спитав «Тобі справді в цей бік?» Вона подивилась мені в очі якимсь насмішкуватим поглядом і сказала «Признайтесь, ви хочете мене? І ви тепер злі, бо змарнували час». Я промовчав, але вона не вгавала «Ви хочете мене?» «Ви від самого початку мене хотіли?» «Від найпершого листа. Я не помилилась у вас. Вам цікаво жінкою лише доти, доки ви її хочете. Вона була недалека від правди. Я впевнена, що іноді, кохаючись з іншими, ви уявляли мене. І тут вона теж не помилилася, але мені ліньки стало сперечатися». Вона грала в якусь гру, і гра тривала доти, доки я покірно відбивав її м'ячі. Але коли я опустив руки, вона почала бити в одне й те саме місце. Наскільки далеко ви здатні зайти у своєму прагненні здобути жінку? Ви могли б заради мене вбити людину? Чи давно її випустили з божевільні на кульпаркові? Ні. Я не божевільна. Я просто відчула, що ви на це здатні. Ви здатні вбити. Ви це можете. Тільки боїтеся зізнатися. А я могла б вам допомогти. Трамвай завищав на закруті. То була остання зупинка. У чому? У режисурі самогубства. Я знаю, що я здатна поставити одну-єдину п'єсу під назвою «Самогубство закоханих у парку на погулянці». «Ти пропонуєш мені самогубство в компанії з тобою?» «Браво! Ви вражаєте своєю здогадливістю!» «Мабуть, вона ще божевільніша, ніж я думав. Ми вийшли з трамвая. Отже, я повинен піти життя, бо виписався. А ти за компанією?» Ні, не все так просто. Про мої причини поговоримо згодом. Я знаю на погулянці одне озерце з острівцем. Ось там у затінку верб і буде розіграно останній акт. І ти вибрала для цього мене? Так. Але ми ще маємо одне в одного закохатись. Зараз ви тільки хочете мене? Це звичайний тваринний інстинкт. «А ви в мене закохаєтесь. Я вірю в це. На смерть!» Її слова проникали в мою свідомість без жодного опору. Так, мов би, саме їх я чекав ціле життя, але боявся зізнатися собі в цьому. «Я не мушу їх слухати. Я взагалі не мушу з нею панькатися. Ось заведу її зараз у темрів у скверика і трахну на лавці. Та цей намір був лише миттєвою бравадою, яку б вона відразу розкосила». Вона знає щось про мене таке, чого я ще сам до кінця не усвідомив. І вона покірно піде за мною у скверик, бо знає, що я її не трахну. Саме її. «Ну що?» – озвалась вона. «Тепер ви підбираєте слова, щоб запросити мене до себе. А ви ж мусите чимось компенсувати ваш зіпсований вечір». Я мовчав. «Не прикидайтеся!» Ви саме цього й хочете, але боїтеся. Ви хочете мене, але не впевнені, що стане від ваги взяти. Я подивився на неї і відчув, що справді можу закохатись у цю чортицю з лукавими насмішкуватими очима. Але не повинен. У чоловіків деколи так само спрацьовує інтуїція. І вона мені підказувала. «Перш ніж запросити Мар'яну до себе». Варто зателефонувати Літці. «Я мушу подзвонити», – промив я. «До неї?» «Вона чекає». Я підійшов до автомата і набрав номер. «Ой, пане Юрцю», – заквоктала її матінка, – «Лідуся чекала вас до восьмої, а тоді поїхала писати диплом до Нусі. І вже там лишиться на ніч, бо то аж на Сихові. І телефону в них нема». А в неділю ми вас чекаємо на обід. Я уявив, як буду їсти зупу, намагаючись не сьорбнути, і відчув у животі спазми. Моя інтуїція мене не зрадила. Диплом. На сихові. Все ясно. Не треба бути фейербахом, аби здогадатися, що літка поїхала до мене додому. Де лежать ключі, вона знає. «І коли я прийду, мене буде чекати гаряча вечеря і не менш гаряча лідуння». «Життя – це кайф», – я так і сказав. «Життя – це кайф», – вона поїхала до мене. «Можливо, це якраз саме те, що вам потрібно», – хіхікнула Мар'яна зловтішно. Вона знала, що вона гарна, і жодна літка не зрівняється з нею. «Мабуть, я помилилася», – сказала вона. «І ви не той, за кого я вас мала. Чао!» Я хотів її зупинити, спитати, коли побачимось, сказати щось таке, щось приємне, про те, як вона мені подобається, взяти за руку і сказати «Мар'яно». І ще раз «Мар'яно!» «Мар'яно!»